Але Нора розуміла Довго тут вона не пробуде Вона під'їхала до свого дому і забігла А назустріч їй весело вибіг Платон «Аго!» – із вічаєм гукнула вона «Еше, Моллі, де ви?» Їй було дуже треба їх побачити Вона розуміла, що часу в неї обмаль Нора вже відчувала, що північна бібліотека чекає на неї «На дворі!» Вадьоро відгукнувся Еш із саду. Тож Нора вийшла з другого боку будинку і побачила Моллі, яка, не розхолоджена недавньою пригодою, знову каталася на велосипеді, а Еш порався на клумбі. Як з'їздила. Моллі злізла з велосипеда і підбігла до неї. «Мамо, я так за тобою скучила! Я тепер он як гарно катаюся!» «Правда, зайчику? Нора пригорнула донечку, заплющила очі і вдихнула запах її волосся. Собаки, ополіскувача для білизни і дитинства, сподіваючись, що він втримає її в цьому житті. «Я люблю тебе, Моллі. Хочу, щоб ти це знала. Завжди, завжди, завжди, розумієш? Так, мам, звичайно. І тата твого люблю. І все буде добре». Бо хай там що, а в тебе завжди буде тато і мама буде. Просто я можу бути не зовсім такою самою. Я тут просто, ну, зрозуміла, що Молі не треба знати нічого, крім єдиної правди. Я тебе люблю. Молі стурбувалася. А як же Платон? Ну, звичайно, і Платона теж люблю. Як можна забути про Платона? «Платон знає, що я його люблю, правда, Платоне?» «Платоне, я тебе люблю!» Нора намагалася зібратися докупи. «Хай що станеться, а про них дбатимуть, їх любитимуть, і вони будуть одне в одного, і будуть щасливі». Тоді підійшов Еш у садових рукавицях. «З тобою все гаразд, Нор? Ти якась бліда. Нічого не сталося?» Я тобі потім розповім, коли Моллі спатиме. Добре, тут з хвилини на хвилину майстри прийдуть. Так що пильнуй, коли фургон з'явиться. Добре, так, так. А тоді Молі спитала, чи можна взяти поливалку. А Еш пояснив, що останнім часом було багато дощів. То необхідності немає. Небо доглядало квіточки. У них все буде добре. Вони доглянуті. У квітів є вода. І ці слова відлунням прозвучали в голові Нори. «У них усе буде добре. Вони доглянуті». А потім Еш сказав щось про похід у кіно, про те, що вже домовився з нянею, і Нора зовсім забула про все. Просто всміхнулася і намагалася втриматися, залишитися. Але це відбувалося. Все одно відбувалося. Вона відчувала всіма клітинками свого єства. І ніщо, абсолютно ніщо у світі не могло це спинити. Ні! Без сумніву це сталося. Нура знову потрапила в опівнічну бібліотеку. Місіс Елм сиділа перед комп'ютером. Лампочки швидко, аритмічно блимали і тремтіли вгорі. Нору, припини, заспокойся, будь хорошою дівчинкою. Мені треба дати з цим раду. Зі стелі цівочками сипався пил. Угорі з надприродною швидкістю утворювалося повутиння тріщин. Було чути звук раптового активного руйнування на яке у своєму печальному шаленстві Нора на диво собі не звертала уваги. «Ви не місіс Елм. Місіс Елм померла. А чи померла я?» «Ми вже про це говорили. Хоча, якщо про це зайшла мова, то, можливо, скоро». «Чому я не лишилася там? Чому?» «Я відчувала, що це діється, але не хотіла звідти». Ви казали, якщо я знайду таке життя, яким хочу жити, справді захочу, то там і лишусь Ви казали, я забуду про це дурне місце Казали, що я зможу знайти собі бажане життя То й було життя, якого я хотіла, саме те життя Кілька секунд тому вона була в саду з Ешем, Моллі і Платоном В саду, який так і шумів від життя і любові а тепер вона тут. Поверніть мене. Ти знаєш, ця бібліотека так не працює. Ну то відправте найбільш подібний варіант. Дайте найбільш подібне життя. Ну будь ласка, місіс Елм, це ж певно можливо. Маєш бути життя, ти я пішла на побачення з Ешем. І де в нас є Моллі Платон. Але я зробила щось по-іншому щоб це вважалося за інше життя. Ну, там інший нашийнік Платонові вибрала, або... або... або де, я не знаю, Пілатосом стала займатися, а не йогою. Або працюю в іншому коледжі в Кембриджі. Або, якщо далі крутити назад, де ми пили на побаченні не каву, а чай. Отаке життя. Відправте мене в життя, де було так. Ну, будь ласка, виручайте». Я б хотіла спробувати одне з цих життів, прошу вас Комп'ютер задинівся Екран почорнів Монітор розсипався на шматки Ти не розумієш, сказала місіс Елм Коли знеможено опустилася назад у своє крісло Але ж саме так воно відбувається, правда? Я обираю якийсь жаль «Щось таке, що хотіла б зробити по-іншому. Потім ви знаходите книжку, я її відкриваю і там живу. Це ж так бібліотека працює, правда?» «Не все так просто».